قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوي فحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين <تصفيق> وما ورد مما يوهم اكتساب علمه تعالى كقوله جل من قائل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحفا lima labithu amada wa uh, ma warada muawwalun ala anna al murada wallahu a'lam liyazhara lahum Mut'a'allaku 'ilmina ini maksud musa'atul syekh kita ni aa, nak tolakkan aa, akan zohi kekeliruan. zohi barang yang memberi waham. Jadi kita klik pada pegangnya dulu. Dan kembali-balik kepada asal bercaya kita. Duk syarah tentang kata musa'atnya wa'atul wa la yuqalu mananya kita wajib pegang bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu Allah tahu dengan ilmunya yang sedia kala ha, maka sifat ilmu sifat yang qadimah yang ada pada zat Allah dia kala Ha, maka takaluknya dia panggil tanjizi lulus makna tahunya Allah sediakanlah tanjizi qadim tu asal pegangnya kita Maka sekiranya kalau disoal boleh ke tidak kita nak kata tahu Allah tu yang dibangsong pada usaha boleh tak tak boleh tak harus pada syarat haram ha nah haram pada syarat tahruf juga pada akal pun tidak haruh kenapa kerana ilmu al-muktasab itu uh, mustahil atas Allah bukan perkara haruh mustahil maka bagaimana mustahil tak boleh kita nisbah kepada Allah uh, tak boleh kita isbah bagi Allah kerana bagaimana mustahil bagi tak terima ada tak terima sungguh sama sekali sebab itulah tahruf pada akal dan nah, kerana pada akal mustahil tak harus pada syara kerana haram ha la yuqalu mubtasa <coughs> nah, sudah pada tu dia hurai hurai mari ilmu kasbi ha, satu ditakrifkan dengan ilmu ha, yang ha, hasil dengan jal fikir atau berdalil Itu ha, tu panggil ilmu kasbi ha, maka Mustahi Atas Allah tahu dengan fikir Kerana fikir Itu dengan, dengan otak ha, Maka Allah Ta'ala Apa dia? Maha suci daripada serupa dengan maslub Itu ha, asal aduk hurai mari Kemudian tu bih mari dua ta'rif Dia kata Atas tiap-tiap daripada dua ta'rif Wa'ala kullim minat ta'rifain La yuqaluli ilmillahi Tak boleh dikatakan bagi ilmu Allah itu Kasbiyyud Tak boleh nak kata Sebab apa? Haa, kita nak hundurnya لِأَنَّهُ <tik> يَلْزَمُوا مِنْهُ Kerana lazim daripadanya Daripada Al-Qawbi Anna ilmallah itu Lazim oleh Qiyamul Hawadifi Lazim oleh berdiri perkara baru Bi Zatihi Ta'ala So lagi pula wayal zamuminhu ايضا sabaqul jahli. Lazim daripadanya juga oleh terdahulu jahil pada Allah Taala. Wa ha, huwa muhalun. Ah tu mustahil. Tu. Tak boleh kita berpegang kata sungguh. Kita kena pegang kata itu tidak. Setelah begitu ah ha, periksa mari di dalam ayat Quran ada Ha, beberapa tepat daripada ayat Yang memberi waham kata Ilmu Allah itu Boleh panggil Al-Kasbi Sedangkan itu mustahil ha, <coughs> Lalu kata Wa ma warada ha, Itu sambung Dan Barang yang wari Ya datang ia ha, Datang itu pada Quran hadith lah Warada Haifil Quran qurani wal Hadis Barang yang warid, ya datang ia ai Qurani wal hadis. Barang itu tu mimma yuhimu daripada barang yang memberi waham, memberi sengkau ia akan iktisab ilmuhi ta'ala. Ha, akan ah ha, iktisab semana usaha ha, ilmu Allah Taala. Maknanya memberi waham kata boleh kata ilmu Allah tu kasbiy Ah ha, tasdimanana ha, dengan maknonyo ah ha, teduhulu ah ha, oleh ha, tidak tahu ah ilmu kasbi sepatah kedua takrif padahlah penak ke pada takrif padah ah ha, ta yang pertama ilmu kasbih, al kasbi al ilmu al hasilu anin nadhari wal istidlan so yang kedua ilmu kasbi nya an ma ta'allaqat bihil qudratul hadithah Barang yang bertakluk dengannya oleh, oleh kudrak yang baru ha, Itu panggil ha, Iktisabul ilmi Ada di dalam ayat ayat ha, menunjuk begitu ha, Seperti mana? Ha, dia kata Kau lihi seperti firmannya Allah Jalla maha suci ia Hal keadaan ia Min kailin ha, Min za'idah kailin itu jadi hal itu mai iraq yang mudah Jalla min qailin jalla maha suci ya Allah ataupun maha agung ya Allah hal kada iya yang berfirman Jalla jalla hal kaunih qailan Maha suci atau maha besar ya Allah maha agung ya hal kada iya berfirman ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْفَ Ya, mari saja. Ayat ini dari surah, Suratul Al-Kahfi. Ayat ini, cikgu apa? Dia cerita, uh, Ashab Al-Kahfi, orang penduduk, tujuh orang yang masuk dalam gua tu. Allah Ta'ala kata, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ kemudian. Aa, bangkit kami bangkit sini maknanya Beri jaga kami tu ada di tepi itu. Ha, Takdira tepi itu dia takqauluhu, thumma <tos> bagatnahum ila akhirhi fil jalalain. Tersebut dalam tafsir Jalalain maknanya inna bagatnahum bimana ayqulnahum. Kemudian membangkit kami akan mereka itu aka al-Kahfi. Bangkit makna berjaga. Ah ha, Tuhan bagi tidur, ambil ha, jeneral lelap selama mana tu? Sampai 300 tahun. Kau main tu. Nah, ha, luar biasa tu. Ah ha, tidur 300 tahun mati. Ah ha, lepas tu Tuhan bagi bangkit semula. Oh, tah hebat tah hebat semula jaga. Ada mana ba'atsna mana jaga. Ambuk ke bakit kubur bakit akhirat ndak? mana ayyul qawna hum. Kemudian kami beri jaga akan mereka itu ashabul kafir Ha nah, sini tempat ni. Beri jaga lina'lam ayyul hizbaini ahsa supaya tahu kami. Ani ha, ni apa yang kata? Zohir ayat memberi waham kata ilmu kesbi. Kami kami beri jago mereka itu tu, supaya kami ha, supaya kami nak tahu. Jadi memberi paham kata tak tahu lagi lah, belum tu. Nah ha, tu Zohir ayat beri waham deh. Ha, beri waham deh supaya kami tahu. An ayul hisba yang mana daripada dua puak itu hizban yang mana dua puak itu? Ah ha, dua puak itu khilaf ulama lah Kita ambil satu kawan kata dua puak tu, dua puak daripada as-sahabil kahfi itu lah Bila dia jaga mari saat ni tu dia duk bececak dalam gua. Eh ya ta kam labith kam Eh kita duk sini lama mana? Ha dak bececak sama puak dia. Dan Dia tidur sebelah pagi jaga tengah hari. Eh kita duk sini lama mana? alu yauman mereka jawab sehari hmm atau ba beberapa hari je sebab dia tidur pagi bang tengah hari serak je kita ni ada bekecek gi bekecek gitu sama dia hak setengah-setengah pagi dak perati eh sehari kan rambut panjang dan nok ku ku gitu panjang ni bahasa pelik eh tak menasabah segera hari. Tak menasabah sehari ni. Pakai ginilah. Rabbukum a'lamu bima'idah. Sampai akhirnya. Pakai tu hai kamu lah. Tahulah mu'ana. Tahulah kita. Gini kita ni lapar ni. Ha, baru suruh sore tu be. Tu be kita beli maka. Ha, Tuduk besar. Suruh pergi berlalu. Dia beringat-ingat. Waliyatala ta'ala ta'ala isyiran nabiikum a'adah. Dia tahu kok rare. Ya. Dia ada besar ni. Apa 300 tahun Saling dah. Saling rajul Ha situ tepat tahu tu bila tu bib dibeli ah, Dia demo pelat ni tengok tak biasa tengok pelat ni bayar duit tengok ha oh, duit sampai 300 tron dah ni ha ah, situ tahu tak <coughs> pemasa tu masa raja ah, raja mukmin dah masa tu tu ha ah, dia lari mula tu raja kafir ha ah, tu dia mempaksakan anak rakyat tu mengaku diri dia jadi tuhan suruh sembah dia ah, maknanya begitu yang ni syirik dengan Allah Atau dia lari masuk gua Tapi kerana lama duduk sana Bersalin salin raja ke Raja Islam dah Hmm Situ baru tahu Asal cerita ha. Untuk nak tahu selanjut Kita klik pada surah sana Di sini nak betul ni Lina'lam Supaya kami tahu Ada Kami bangkit Kami beri jaga ke puas Ashab kahfi Dalai gua tu Supaya kami tahu Jadi perharan tu no. Pahal katanya sebelum tu tu ada tak tahulah ha, Kalau kita ilmu Allah ilmu kasbi Nak tahu tu baki we, Berapa dia? Kita jaga tu baru tahu Supaya kita kata Kita nak tahu muka tu Kalau bahasa nak tengok ha, Bukan rata tengok Itu ha, ilmu kasbi ha, Kalau bahasa nak fikir Cuba fikir Kalau nak tahu Cuba fikir tengok Fikir-fikir oh, ha, Dia panggil ilmu kasbi Kalau kita ayat ni memberi wahai begitu tu kami kemudian kami beri bangkit ahli Ashabul Kahfi kami bangkit supaya supaya kami nak tahu kata yang manakah daripada dua puak itu ahsa ahsa tu kilas pula ulama setengah kata ahsa tu isim tafdhil setengah kata fi'il ha, madhi dalam tafsir Jalalain dia kata wa ahsa fi'lu madhi bi ma'na dabata ha, nah ada lagi kata ahsa yana isim taqdil Ayang manakah daripada dua puak itu lebih dzabik? Ah, lebih dzabik, lebih apa ni? Lebih dzabik. Mananya kenalah. Hak ni kata seket hari, hak ni kata setengah hari, hak ni kata pakatullah lah. Ah, tu dia. Kalau gitu tak kalau barang ini ayat ni memberi waham begitu, kalau dalam hadith pun begitu, Wama warada muqtada Khobanya Mu'awwalun di ta'wil Akadiyah Tak boleh pakai Zohi Ini nah, setengah daripada kita berpegang Dengan Zohi ayat mutasyabihat kita membawa kepada kita Tergelincir kepada lembah Kesesatan Haa nah, ni Haa nah, lalu kata dia Mu'awwalun di ta'wilkan Dia <coughs> Nah, di ta'wil Ah, Sebab tu ayat ajar Itu ah, kita ta'wil ah, Mana? Nah, huwa alladhi anzala alaikal kitab Minhu ayatun muhkamatun Hunna umul kitab. Itu asal pegangnya kita ayat muhkamat Fasa lagi tu kata Wa ukharu mutasyabiha ah, Yang satu lagi tu Yang ada kesamaran yang ada tak ada kekeliruan. Hak tu tu kena klik kepada hak muhkama. Ha, kena klik pada hak muhkama. Kalau itu ayat hak muhkama ni mana? Yatanzalul amr binahum am. Yatanzalul amr binahunn. لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا itu ayat muhkamah menyatakan Allah tahu sedialah meliputi segala galanya Ah itu dia tiba-tiba ayat ni kata kami mem apa berjaga ashabul kahfi hendak tidur dalam gua 300 tahun tu kami berjaga supaya kami nak tahu kata yang manakah daripada dua puak itu lebih betul Ah setengah kata tafsir orang ni puak apa dia puak di luar gua ni tak selisih. Ha, tentang Fu'al Kahfi lawan mana? Ha, tak takilah situ hizbah. Jadi wala bagaimanapun ayat ni Zohi memberi faham kata sebelum tu Tuhan tak, tu, tak tahu, tak tahu seperkata sabukul jahil. Ha, itu mustahil atas Allah. Ha mustahil tu. Lalu tu lah takwil. Ha kena kata hunna ummul kitab, kena klik pada asal kitab, yakni ayat muhkama. Mana wajib klik tak pegang kata Tuhan tahu sediakala. Apa ni ayat mau pakai kata baru tahu ni? Muawwal. Ah mutasyabihat kena klik pada muhkamat. Jangan kita gigit tanah fikiria kata. Tak boleh tak Ah tu kata saja tak ada ta Hak kata tak ada takwil tu punya takwil yak bekabung je. Ah anak tak wui. Nah, itu ada ada ada ha, satu orang orang yang buta. Jadi menta'alih ta'wil ayat gitu ayat atau gitu-gitu ni makna orang Ta'wil ayat atau kebuta. Maka nabi hadzihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla ayat tu saya dia klik. Makna ta'alih ta'wil dah ta'wil memang kata kalau gitu Tuhan kata siapa siapa yang ada dalam dunia ni buta, maka di akhirat buta pula dan sesesah ngak dik studio <Lebenursbeeld> am mumpo mana sore hmm ngak dik selalu ah kalau itu dia mum berat dah akhirat esok. sebab dunia dia mau buta di akhirat dia mau buta lagi lagi pula sesat dia kata fa huwa fil akhirati a'ma maka ia di akhirat ia buta Dalam dunia buta akhirat pun buta pula sia wa dallu sabila dan lebih sesat pula dah di akhirat esok. ha dia nak kata Quran ah dia nak kata, tak boleh tak boleh, tak boleh, tak ni, tak ni, tak ni dia nak kata tak boleh, tak boleh, tak ha, boleh di niak baik dia, kata apa tak kena dah, kan lagi salah jalan dah Okey, kata, ya dah, tak kena, haa kerah <laughs> Haa, lagi lah ya, kerah, haa, lagi sutuk pagah, ha, sudah, nak hundur gelik, haa Kerah sangat, habis boleh pakai cek punnya, nak turut, kaedah je buat turut, sedak, Gini, tak boleh Haa, ni lah tak, tak, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak sedak Hmm. Sebab mau mahu pergi, tuhan, tuhan tak tahu lagi dulu pada tu. Kali kata, Haa, kenapa dia mahu, sungguh. Dia mahu pergi begitu, tak tahu. Ha, tu dia. Salah dia, dia pergi tu lagi dah. Tak tahu, tak ada apa Masalah dia, umi lagi dah. Kali kata, tak, tuhan tahu sedih. Apa tahu sedia tengok di sini ni? Tuhan kata, tuhan paketkan, dia bangun, dia jaga, puak asabal kapi, supaya nak no, tahu. mana belum tu tak tahu. Haa, tak ayat pergi tu. Haa, tu kata, Mayuhimu. Bahak, barang yang beri waham ha, Ayat ni kena ya, Ayat kita ni Wahai kot tu Lalu tu lah Apa dia ni al tafsir kata Mu'awalun Nak ta'wil <coughs> ha, Sebab apa? Sebab tu saya kata huna umul kitab Ayat muhkamah tu lah asal kitab Yang asal diperpegangkan Pegatuh tahu dia Apa ha, sini lah macam mana ni? Lalu kata ta'wil Alainal murada Atas bahawasa murah Haa, Murah ini ayat ni Wallahu a'lam Itu jemlah dia panggil Bubuh jemlah mu'taridah Tujuan litabari Nak pelepas diri Minta tu hari kenalah Wallahu a'lam Hak kata mengikut kaedah Lepas yang betul Setahu mana temulah yang tahu Allah Mananya wallahu a'lam Selik jemlah anal murada liyazhara lahum mutaallaqu ilmina tu makna ya? supaya kami tahu pian ni supaya nyata bagi mereka itu oleh perkara yang kami tahu jadi ha, kami tahu sedia tahu supaya zahir bagi mereka supaya nyata bagi mereka itu Ha, mereka itu Apa yang tadi Klik pada Al-Hizman ha, Sama ada mereka itu tu Klik pada Ashab Al-Kahfi Atau ha, mereka itu Puah aduk berselisih Al-Mukhtalifin ha, Puah aduk berselisih no? Supaya nyata bagi mereka itu Oleh Muta'allaku ilminah ha, Baca gitu Muta'allaku ilminah kalau nak jumlah turut-turut keada okay, Supaya Zohir bagi mereka itu Uleh muta'alak ilmu kami Gapo muta'alak? Muta'alak ni tepat bertakluk ilmu Tepat bertakluk ilmu tu panggil gapo Maklumat Maklumat Kalau itu kita saling maksud lalunya Supaya Zohir nyata bagi mereka itu Uleh segala perkara Hak kami tahu Jadi, ya. Kami tahu sedia dah Kami nak Zohir widi mahu tahu Ha sebab itulah bila kita mengaji ilmu mengaji iradat ni yang yang kita apa dia fikir tak pecah berapa serabut susah tiba kita ingat muta'allaq ilmu Ba'zahir habis dah senyaplah ni kita. Ha sebab dah kecek dasar dah kecek banyaklah kepada Tuhan ha sungguh dia nak lalu orang mukmin. Ya Nya, ha tu kata muta'allaq ilmu Allah Taala baru tuhil ke kita. Tuhan menentukan dia kalau dah Hmm Tuhan menetus dia kala dah. Ah ha, pastu dia menetunya akan berlaku pada sekian-sekian klip ada kemungkinan mutaqabilat. Masuklah kata azminatun amkinatun nah. Ha, ah masa-masa Tuhan menentu masa orang ni nak berlaku begitu pada masanya sekian-sekian. Belum sampai masa kita tahu dah, tak? tak tahu. Kita tak tahu, Tuhan tahu sedia dah. Muga dia menentu sedia. Dia tahu sedia. Lepas tu tak berlaku lagi kerana tak sampai masa dia benda tu. baru duduk-duduk sampai masa benda tu, bak, berlaku. Oh, berlaku oh, tak tahu kata nak jadi gini ha, kita kita tak tahu kata nak jadi gini bapak oh, tahu Ah, ha, tu panggil Zohir bagi kita tu ya zuhara lah Zohir bagi kita ada pun Allah sedia ha, Allah tahu sedia apa, tak, apa tak, kalau dia tahu sendiri apa dia goyah dengan bentuk kata supaya kami nak tahu. Ha? Bunyi kata tak tahu lagi. Tak. Supaya zohi bagi mereka itu ulip perkara yang kami dah tahu. Muta'allahu 'ilmina. Ha, itu dia. Satu ataupun ha, boleh juga. Gini betapa? Au au an murada. Antakli pada an nani. ala Naya no, tu boleh bagai-bagai. tanwi' dia panggil Aulitanwi. Sini satu bagai, atau satu bagai lagi nya An al murada bin Yang dikah dengan na'lama hal keadaan maktuh hal ain wal lami. Kah nak dengan kata na'lama hal keadaan na'lama tu dengan fatah nung dalam. Naya no, ano? Jadi hak dalam ayat tu baca na'lamu fa'am dharat uh, sulasi mujarrad alima ya'lamu na'lamu fa'am dharat mulangan nun lepas tu masuk lam mukai panggil nasa li na'lama muraq dengan na'lama itu ialah nu lima ha muraq dengan na'lama dengan makna nu lima hal keadaan ada madzmum man nuni di domohkan nun wa makhsural lam dan di kasrahkan lam ayat tu li na'lama kalau kata summa ha, ba'athnahum li nu'limah tak ada mesti eh? tak ada jadi mutasabiha tak ha, tu dia ni Allah Taala kata li na'lama a'lima ya'lamu terjemuhnya tahu kalau nu'lima tak jadi tak jadi mutasabiha muhtamar lalu apa dia nuklima pm dharek daripada a'lama yu'limu i'lam makna beritahu ha oh, lain selalu pasani linna'lama supaya kami tahu dak dengan makna nuklima supaya kami beritahu okay. ho oh, tak ada apa, -apa. Tak ada sikitlah ayat dekat pasah sah ha helah-elah ni ho dah wah wah dah tadi Haa ni pedah kata ta'wih ni wajib Hak demo mana kata tak boleh ta'wih Ta'wih haharat Ta'wih turut hawa nafsu Haa supaya mu'tazilah dia ta'wih ni Haa Kerana pegai dia Dengan keedah akal balas ni Tiba-tiba ayat mari Bercanggoh dengan keedah akal dia Dia ta'wih ayat nak disurpa dengan kanak akal dia Haa Haa tu harat Haa tu harat Haa tu dia Dia tak surpa dengan ta'wih ahli senah Al-Sunnah tu hak tepat yang berlawan ayat sama ayat muhkamah, muhtasabiha dengan kaedah qat'iyyah, yaqiniyah. Ha tu ada program Mu'tazilah dak dengan kaedah Akliyah hak zanniyah dia. Nah, ialah. Nak witahu di lagi jadi buat pandai kecam mari kita tu al-sunnah main kita tu salah. Depanan tengah kita. Tebuk tengah. Sabik tak alis harga makan orang tua dia ajak ambil tepi kau pergi kau mej dihumi dia. Habis tajamannya menjembeh di hummi gitu. Nah, kita mai pasal semak sebut tengah Kalau Hmm, kalau makan gapo perubahan akhlak tak cume semak sebut tengah gitu. Cari oh, tak? Beras pula timur tengah sama tengah. tak cume. Ambil nasi tengah koyok. tak cume. Sarok mah tak bimbang tengah tengah ngaji adab aja. Pak dalam hidang dan Jepuh kat mana? Dia buat depan dia ni luh tepi kita pasal kau dia kau dia ni wong tahale sana lalu tak cuma menyelang ngan lakah kek ni memang dah aa buat la pinggan serama tebuk tengah ini je panggil tak ada adab ha tu gitu cara mengaji patik dia kena pergi izin daripada awal ngaji mahkamah dulu wititi ah. pegang yang hak sah dululah anak Ini bok tebuk tengah lalu ha tebuk tengah tu selarak jadi tak tahu umbi je bagi Ha bab tis enam kali tu kaedah dia. Perga ingat ahli sunnah walah mana. Perga ingat ahli sunnah walah mana. Bak wujud, bab qidam bal hana. Ha wirtis je. Bab mukhalafah lah mana. Ha bab dak kedrad, ilmu lah hana sudah pada tu mengaji sejarah dengan tarikh pun kena molek sejarah tarikh ha. Eti dah Nisab bin. Ni. Ha jid, sudah faham. Bila faham? Tarikh-tarikh. Ha ada le ayat ni napa? Ha ha, ha ha tu dia. Barulah Nah kita berkata oh, di sini nah, wajib nah, wajib kenapa ni kerana mengelirukan ha nah, kerana keliru nah li yadhhar lahum mutaallaqu ilmina itu ha, atas kata naklama Maknanya supaya zahir bagi mereka itu Oleh perkara Hak kami tahu Kami tahu sedia dah. Kami muzahirkan supaya mereka tahu ha, Katulah ha, dengan makna naklama Dengan makna nu'lima Supaya kami beritahu Kami tahu sedia dah Kami beritahu ke mereka itu Supaya kita misalnya nak Kita berita ni kita tahu lama dah satu berita tu kita tahu lama dah Orang lain tak siapa tahu lagi ha, Kita mari rakyat ke demo Oh kawan Tahu kat demo rakyat ni Lama dah berlaku Tuh lah tak tahu Kat demo rakyat baru tahu Jadi orang juga rakyat tu tahu lama dah Hak barunya Baru beritahu Ha tu nak lama Lama dah Nuk lima tu baru Ha dia ha, dah ha, ha. Tu tu kenapa Jalan dia tuh, eh, Tahu sedia dah Baru beritahu tu na'lama dengan mana nu'lima. Ah, ha, dua. Dua takwil. Ha, maka dengan takwil belah tu sebagaimana kama qalahus syekhul ha, kata mana? Kata murah dengan na'lama tu nu'lima. Habis selesai jawapan ayat. Wa mimma la yuqalu dan setengah daripada barang yang tak boleh dikatakan nak kata begini tak boleh kata mana annahu bahwasanya qawli qaulahu ta'ala <tik> thumma <tik> ba'atnahum lin'lamani kata min babitanzilil mutakallimi manzilatam lam ya'lam ni tak tak harus dikatakan ni Ayat ni masuk dalam bab kata dia menempati mutakalim di tempat mereka yang tak tahu. Jadi na'yana, ya, seolah-olah Tuhan tak tahu. Ah, tu dia tu kata dia menempati. Ya Tuhan buat cakap belah tu tu. Tuhan kata supaya kami tahu ah ha, mau mambuh pihak kata, mambuh pihak kata tak tahu belum ada tu. Dia kata ayat ni masuk dalam bab kata tanzi tanzili mutakalim mutakallim di menepatkan yang yang bercakap manzilatam man lam ya'lam tak haruh kena bawa botol. Ha maknanya so Allah lah Tuhan tu tak tahu. Ha tu kita menepakati ke Tuhan tu tak tahu. Eh tak haruh kita pergi kat tu dia kata. Walaupun wa in zakarahu bil yawaqit Ambas uspa kita aliyawaki ni sya'rani ha kalau kita aliyawaki tu kita asy'a asy'a asy'rani asy asy asy zakar rajab asy'rani asy walaupun walaupun ha, telah sebut ia asy'rani akanya akahazal qawla fil yawaqi tadi kita aliyawaki hal keadaan ia nakal ani ibnil arabiy dan ihtima ha <tuk> pada ha zakarahu tafsir dengan at-tawil dengan apa terkait dengan manqulan halakaunihi manqulan ani ibn al-arabi ah tak mudahlah daripada ibn arabi tu al-futuhat makkiyah ha, ah cuma daripada waliullah syekh ibn al-arabi ni ada ha, perkataan dia gak walaupun tak erti sekalipun ditawakkufkan ah ha, ibn arabi Ah, maknanya walaupun Syekh Syahrani sebut dalam kita Al-Yawakid Akai itu perkataan hal keadaan dinakar daripada Ibn Arabi Tak harus dikatakan begitu Lagi pula eh dia kata perkataan ini Walau adzunuhu syekh kita ni kata Dan aku tidak aku tak sengkahlah akan nyok Akai Hazal Qaulani Illa malakih aku sekanya madsusan ala syekhi Mada ni sebab dibuat-buat buatkan Perkata kalau hadis-hadis maudmuk lah Itu ha, Mada sus ha, Malaikah dibuat-buatkan di atas syih Maksudnya mana kata tak lah kata aku tak yakin lah Kata perkataan ni, perkataan syih ni Kata syih Ibn Arabi ni aku tak yakin kata dia ni Tak okey lah ha, Maksudnya orang Tarah Ibn Arabi ni Orang terkenal sangat ni nang hidup awak ko ni eh ko tak yakin. Ah ha, kalau tidak pun aku dak suka katalah bekal dia mau dibuat-buat di atas syek bekal nak nak apa dia nak mengeji bekal. Karena dia gini. Dia orang bila orang kena nama ni orang nak sangat isnak barang tu ke dia. Kadang-kadang dia tak darat kata dia mau make pai ya orang sini kata. Orang make pai tengok kalau bawa masalah. Kalau ada dia dia kata tok guru tu kata. Ah, orang tu bila dengar Tuk U tu kata oh, Dah tu dia, dia kata tak apa Tapi duk masyukir Nak bahas tak dah, dah dia tu kata bakal, Eh tak Haa Tak tu lah Eh tak kailah dia Eh nak kata pula ni Gak nak kata lagu ni Eh pasal tak nak sabar dengan dia ni Haa ah, dia pasal pun dia mahu buat Buat pai lah Ambil pai dia lah Apa kata orang lain Gidduk sana kat orang tu Haa ah, Dia panggil Madesus lah tu Ah ha, asamana nak ha, apa nama ni disumak-sumak masuk nah. Ah ha, kalau hadis banyak hadis mau -ma. nabi tak kata dan mungkin dia kata nabi kata. Bahau ke apa kata hadis juga. Nah. Hmm dia. Ini syekh kita kata eh aku tidak sengkau akannya akal hadzal qaul malakat maddasusan dibuat-buatkan dia apa dia dibangsakan ala syekh duk rasa ko. Ko tak ja. Ke ingat tak syekh nak kata gitu tu. Aa, Syekh Ibn al-Arabi tu lah Aa, Habis Maka jika dikata orang Kalau dia kata begini Zahirul ayati At-ta'lilu Zahir ayat ni Maknanya ta'lil Apa ta'lil? Menyata'in lah Nah ha? supaya kami tahu ha, dia panggil ta'lil. Kita mengaji dia panggil lam ta'lil. Lamukai lam ta'lillah. Ha wahya apa dia tu? Ada apa dok bila amenasak dah. Ha amenasak dia. Ha tengok pada nyalan. Ha, tu dia izan kai. Nah dia. dok bila dia. Ha, Ani senguh daripada lamu kai. Lamu kai, ni lam Lamukai lam mukai lam ta'lil. Jadi orang-orang kata, Zohi ayat ini ialah ta'lil. Bila ta'lil itu maknanya kan kami membakit. Kami membakit, kami beri jago pu ashabul kahfi ini supaya pu'a ilah. Supaya kami, ha, dia panggil ta'lil. Zohi ayat tu memberi ilah. Bermakna kata, tuha buat sesuatu ada ilah, ada kerana. Walha pegangnya kitanya dalam mukhalafatuhu lil hawadih. Bersalahan Allah. Bagi sekalian baharu pada zat dan sifat dan perbuatan Perbuatan Allah bukan kerana ilah ha, Perbuatan makhluk ni ada ilah Ayat ni juga memberi paham kata perbuatan Allah ada ilah Ma'anna af'alallahi ta'ala la tu'allalu Serta bahawa segala perbuatan Allah itu tidak dikeranakan sebab tu tak boleh kita tanya, gano eh, kita jadi gini? Gano boleh buat kita jadi lagu ni? Ah tak boleh, Ah sebab tu ada setengah apa dia tu ulama kata Allah buat. Tak ada kerana. Kan nak kata gap kerana dia, dia buat kerana dia nak buat. Ha mana ayat tak ada kerana. Ha tu dia. Tiba-tiba ha, ayat ni memberi apa kata kami kami beri bangkit mereka itu kerananya ha, supaya bahawa kami ha, memberi pahala sedangkan perbuatan Allah tu la tu allahu kalau dikatakan begitu tanyanya jawab ujiba ha, dijawabkan bi ja'lila mihi dengan di menjadikan lamnya itu idzafa masdar maf'ul pertama dengan dia menjadikan lamnya itu lam pada kata li na'lam dia panggil lam mukailah namun panggil dijadikan lil aqibati wal faidati ai wal hikmah kerana ke faedah ni ai hikmah kepala pusing dekat tu sikit supaya tak menolak keliru dia panggil lam ni lam aqibat lam hikmah ah, hikmah tak apa kerana tuhan tuhan ni ah, al hakim ah, tuhan buat semua tu ada hikmat ada hikmah Ha, tidak ada tidak sia-sia. Tuhan buat semua ada hikmat, ada faedah, ada guna Tuhan buat. Ha, tu dia. mana Tuhan semua tu ada manfaat, ada guna Tuhan tidak buat sia-sia. Karena buat sia-sia tu mustahil. Ha, ah, tengok ular yang bisa Tuhan buat ada faedah. Ha, tu dia ula yang bisa siapa bisa setengah-setengah bisa ular tak hati pagut kecil tengok dia pun rebah dah ada ada sebab satu bagai ular ha apo tu kata Tuhan buat tak ada faedah ha ada faedah saya kata huwal ladzi khalaqalakum fil ardi jami'an lakum tuhab buat untuk kamu mana untuk untuk membuat faedah mahu buat faedah gapo bisa gitu mau pok kena dia sebetul akan mati lah lagi faedah apa Ah ulama kata lam lail faedah lam lil i'tibar balik kurang buat i'tibar tengok ni dunia dah bisa tahu ni akhirat macam mana dalam aku sebab tak ada ula oh ha baidah dah ha terus jalan kita tahu tu boleh ambil i'tibar ha tu dia menata yang baik ke menata yang bisa Tuhan buat bukan mana jangan silap hai kata hak baidah ni boleh makan tu tak isi perut tu dia memang kalau leh makan dah baidah yang mau gapa satu je. Ya. Ha tu dia. Ni haram makan apa faedah dia apa? Ha, jual apa tak boleh. banyak faedahnya. Ha banyak faedahnya. Ha, ya <coughs> ada satu cerita, satu hikayat, seorang itu dia tengok menanti Kabul. Menanti Kabul. Ha, duk bahasa dalam najih, pergi tengok sini Kabul tak dia dah. Kadang-kadang tia ayah moneh dia bergerak-ngungak. Oh, tia ayah ni bergerak dah nyauh. Apa tengok ada ibu dia dah leh, dah uh, leh, uh, dah uh, leh. Uh. Apa perbeda tia ayah? Dah apa nama kamu dah leh, tia ayah dia mengungak-ungak. Ha? Adanya may salah gitu, suatu hari nak tunjuk. ngah ha? jadi sakit mata. Haa, <laughs> jadi sakit mata. Sakit mata saat ni tu, ubat maklum dengan sakit mata tu kak bu bo, botak jadi kok nun tak jadi tak nak gambak. Pak ore dak nak gamak sak ni cinta Tuhan ilham ari pikir atat rahon ni. Ha ini terah gitu kalau kau nak jadi. Terah hon terah ni. Ha tu gi waser terah beribu tu. Terambe ha? Terah tu. Ha terah. Terate. Ha? Hilah. Apo de? Ye bus sedar lah lu. Ha sedar ku salah muluk. Dia pun taubat dengan doa. Ha bak tu jangan awak muluk kapuh. Oh. Mmm Kok, dia. Padah kau pom kau ni ha jang kata gitu astagfirullahalazim cepatlah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katalah. Ha we sedar kita. Jangan semua hak Tuhan buat tu ada faedah. Ha tu mana? Kalau gitu lam pada kata lin lam lil akibah wal faedah. Ha ataupun dengan kata lain wal hikmah lam akibah lam hikmah jawabnya. Hmm, maka bila pergi pada dalam faedah Al-akibah bukan makna takli takli dimaksudkan Taklil makna gharak ha, Taklil makna gharak itu mustahil Ahfal ayatu Kali begitu ayat ni dia berkata Ayat lain pasupan ni ingatlah Apa nama ajaran ni ingat ayat-ayat lain Allaziyu khalaqal mauta wal liyabaluwakum Haa sepatutnya tak ada Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan hidup dan mati liya beluakum supaya uji ia Allah akan kamu ayyukum ahsan amala yang manakah daripada kamu tu baik amalanya ah, jadi Tuhan nak uji belum berada tu Tuhan tak, tak tak tahu lagi kena buat mati hidup baru boleh tahu ah, su supur lam lam ta'lil bukan ta'lil mana gharat ah, yang mustahil atas Allah dalam mana aqibah dalam fa'idah hikmat itu dia jadi fal ayatu maka ayat itu auhamat ha auhamat. maka beri waham ia ayat anna ilmuhu bahawa ilmuhu tahu Allah itu muktasabun ha ayat ni ha tak kalam taklif mana ayat memberi wahakata tuhan tahu tu muktasabun nah ah ini ni wa qad alim tajawabahu dan sungguhnya telah engkau ketahui akan jawapannya Jawapan iham saat ni tu. Ambil masdar bagi auhamat. Auhamat. Ha, sungguhnya engkau telah tahu akan jawapannya Jawapan iham. Maksud engkau telah tahu saat ini. pada kata mu ala annal murada liyazhara ingat tak? Tu alimta jawabahu. Wa awhamat ta'li la Dan beri waham ia ia al pada ayat ayat ini juga memberi waham memberi sentuh akan ta'li la fa'lihi. Akan apa dia tu akan menjadi ilah kerana perbuatannya perbuatan Allah Taala jadi tuh buat tu ada kerana itu ada kerana ini. Sedangkan mustahil Allah buat dengan kerana. Aa wad'alim ta jawabuh tani. Apa jawapan Ustaz ni pada kata ujiba bijal lilamihi bijal lilamihi lilaqibati walfaida habis ha fal kalamu fi maqamaini ha maka kalau gitu maka percaraan tu pada dua tempat ha maka perceraian tu pada dua tempat ha mana dua tempat satunya satunya memberi waham ilmu mik, apa dia ilmu Allah muktasar. Yang keduanya memberi waham kata perbuatan Allah tu ada illah. Ha, nah. Wa in awhama kalamus dan jika memberi waham oleh perkata syarah. Ah Sheikh Abdul Salam tu akal khilafahu khilaf al kalam. Kaunya kalam di maqamat. Ah ha, apa dia perkata syarah tu Bunyi setepak ya ha, Dia, dia huraih setepak ya Dia huraih masalah ha, Apa dia tu Ayat ni memberi faham Memberi waham kata Tahu Allah muktasat Setepak tu ya Sebenarnya dua ha, Di ayat ni ni Satu memberi wahamkan ilmu Allah muktasat Jawab dah Yang kedua Ayat ni memberi waham kata Allah buat sesuatu dengan ilah ha, Dengan warah Itu ha, dua tepat sebenarnya Habis hmm. <coughs> ha, Sikit yang baca Kerana payah Setakat tu dulu Wa'alam Annahu Kama la yuqalu Ilmuhu muktasabun La yuqalu Ilmuhu daruriun